Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi'isan iliawmi din. Para ikhwan, kelajukan pembahasan kita dalam majlis syara kitab, atau membaca kitab, Kashmashibuhat. Berikutnya, <coughs> Syekh menyebutkan, فَأَوَلُهُمْ Nuh, عَرْسَلَهُ ila إِلَا Lama galau fi salihin. Yang pertama Rasul itu, saw adalah Nuh, di mana Allah mengutusnya kepada kaumnya, tetakala kaumnya malam batas dalam mencintai orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Ayat yang tadi kita bacakan kanan Nasu'umatul Wahidatam Fabbantallahu Nabiyyinu wa Baashirin Munzirin. Imu Abbas menukil yang para mufassirin menukil tentang penjelasan nu'ab tentang ayat ini kanan nasu ummatan wahid kanu ala tauhid kana baina adam wa nuh asharu kurun kulum ala tu ala tauhid yani masa antara adamnu sekitar 10 kurun 10 kurun ini juga berbeda pendapat ahli ilmu apa 10 abad atau 10 generasi ya Di kurun itu ada bisa disebut generasi atau disebut abad ya. jadi kalau generasi bisa lebih dari abad yang makruf yaitu 100 tahun gitu ya atau kalau dimaksud adalah abad yang dengan bilangan 100 tahun berarti sekitar 1000 tahun antara Adam dan Nuh kemudian semua ada tetahid, kemudian ketika menafsirkan firman Allah sementara surat jin ya, la tazarunna alihatakum wa la tazarun waddaw wa la suwa'am wa la yagutha wa yagutha wa nasrah kalau menarik haulai asma original solihin min kau nuh. Ini ini adalah nama nama orang soleh yang ada di masa kaum nuh. Ya, dalam mahalaku di zaman wahid, atau di waktu wahid mereka ini meninggal dalam waktu yang berdekatan orang soleh ini. Lalu tentu ini membuatkan berita yang sangat atau hal yang mengagetkan kaumnya, gitu ya. Sehingga mereka merasa sedih kehilangan orang-orang Soal mereka Akhirnya iblis, syaitan memberikan konsep ya, Memberikan semacam Masukan kepada mereka Iaitu agar Iaitu Mereka yang Kaum Nabi Nuh ini Dibisikkan oleh iblis ya, Atau syaitan Untuk mengingat jasa-jasa mereka Agar kalian Selalu teringat tentang uh, Ibadah mereka, akhlak mereka Kesungguhan mereka dalam berdakwah Menyebarkan ilmu Bikin foto dan gambarnya Sehingga generasi ini melihat Masukannya bagus sekali Ini yang syubuhan Inilah yang syubuhan Jadi secara zahir itu adalah gambaran kecintaan kepada orang Soleh kan gitu Dan ini juga terjadi zaman kita sekarang Ya alasan mereka itu kan dalam kalau orang melarang jangan kamu bertawasul dengan orang-orang yang telah mati jangan kamu beristighos dengan orang-orang mati. Lalu dibalik di, di, di oleh mereka berarti kamu ini tidak mencintai orang soleh. Berarti kamu tidak mencintai orang soh, soleh? Soleh. Begitu kata mereka. Jadi salah. Jadi mereka itu membalik malah mengatakan bahawa kita tidak mencintai orang soleh. Bukan begitu? Ya mencintai orang soleh bukanlah harus men minta, minta kepada mereka begitu. Nah, jadi ketika itu Iblis ni, ya memang sebenarnya atau syaitan ini kan Allah sebutkan. Walatatimuktuatil syaitan. Dia punya langkah-langkah, ya tidak sekaligus orang dirumuskan ya ke dalam kesesatan oleh syaitan itu. Tadi mulai dari langkah-langkah yang dari awalnya adalah berbentuk semacam kebaikan seperti ini. Jadi dibisikkanlah agar dibuat fotonya sehingga ditempatkan di tempat di mana mereka duduk sehingga uh, tak kalah melihat foto-foto tersebut. Uh, apa namanya? Mereka selalu ingat tentang kebaikan mereka yang akan membuat mereka untuk kembali me terinspirasi atau menginginkan semangat untuk menentu ilmu dan beribadah. begitu. Setelah generasi yang tahu alasan dibikinnya foto-foto ini, ya, semua mereka inkarado mati, ya, binasa halaku, ya, meninggal semua, datanglah generasi berikutnya. Iblis memberikan hal yang berikutnya atau setan memberikan hal yang berikutnya yaitu mereka membisikkan dulu bapak-bapak kalian, orang-orang tua kalian jika tetangga turun hujan ya, jika mereka dalam kesulitan yaitu beristighosah dan meminta kepada patung-patung ini, Ada gambar-gambar ini. Dari situlah mulai kesyirikan. Di situlah mulai kesyirikan. Nah, ini kita lihat ya, salah satu metode yang dipakai oleh syaitan dalam menyesatkan umat manusia maka dari itulah diharamkannya gambar oleh Rasulullah SAW Karena awal penyebab timbulnya kesyirikan tersebab kesyirikan di tengah manusia adalah gara-gara gambar itu taib, foto-foto dan seterusnya fis salihin nah ini awal terjadinya kesyirikan itu mereka boleh bilang, jadi awal kesyirikan itu kalau kita lihat dari sisi mana timbulnya kesyirikan di umat manusia ini awal sebabnya apa? Cinta kepada orang soleh, sama dengan alasan sekarang terjadi kesilapan tersebut di tengah mungusnya juga begitu. Ya, Menghagai orang soleh dan mematikan orang soleh. Nah, jadi mereka meminta itu kepada orang soleh mereka, ya bukan berarti di mereka meyakini bahwa orang soleh itu yang menciptakan hujan menurunkan hujan, tapi mereka bertawasul berdoa beristighosa gitu. Maksudnya gimana? Jadi minta oleh mereka, wahai wali, tolong doakan kepada Allah agar ia menurunkan hujan. Ini minta kepada Allah kepada Wali. Dia memohon kepada Wali agar minta kepada Allah. Tapi mereka, kenapa mereka tidak langsung minta kepada Allah? Inilah. Makanya Allah sebutkan ketika mereka ditanya kenapa kalian menyembah orang soleh selain Allah itu, mereka menyebutkan haulai syifaunainallah. Mereka itu adalah sebagai pemberi syafaat di sisi Allah. Alasan mereka kenapa? Karena kita ini orang yang banyak berdosa Doa kita mungkin tidak akan didengar oleh S.W.T Tapi wali ini kan biasa doanya Mesti dikabulkan Allah Sehingga kita mohon ke kepada wali Agar dia meminta kepada Allah Tetapi tidak tahu bahawa ini adalah proses syirik Karena wali ini sudah meninggal Ya Jangankan sudah meninggal Masih hidup saja sekarang minta kepada wali Agar turunkan hujan boleh enggak? Kan enggak boleh? Syirik kan? Minta diturunkan hujan kepada wali Ya kiai okay, tolong doa uh, minta minta hujan ini bukan tolong turunkan hujan ya tapi kalau berdoa meminta doa kepada orang masih hidup itu boleh kan. Pokoknya dia datang kepada wali atau orang soleh. Uh, Pak Ustadz atau Pak Kiai tolong doakan anak saya sembuh. Doakan ada anak saya sembuh itu boleh. Karena dia masih hidup. Dia mendengar. Ya, sebenarnya juga terjadi masalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sudah mati tidak boleh karena dia tidak mendengar lagi. Ya, kalaupun hidup di kuburannya dia tidak akan bisa mengabulkan Ya, karena dia bukan lagi dalam posisi Beribadah Dia sekarang berada di alam barzah, bukan lagi di dunia Maka ini filsafat yang mereka pakai dalam Menyuruh orang soleh mereka Nah, mereka berhujat karena kita ini orang banyak sosial Jarang doa kita dikabulkan Allah Tapi kalau doa wali, mesti dikabulkan Allah Ini filsafat prinsip yang mereka pakai Nah, sedangkan inilah yang Perbuatan diakui oleh kaum Nuh dia inilah yang syirik dinilai oleh Allah SWT Katakan syirik ini, inilah. Karena semua orang yang meminta kepada sayang Allah itu Mereka hanya menjadikan mereka sebagai perantara saja Yang mengantarkan doa mereka kepada Allah Ibarat kita sekarang sebagai tukang pos Yang mengantarkan surat ini. Kalau ini adalah pengantar doa Jangankan setelah mati Masih hidup saja sekarang Kalau wali itu jauh dari kita Lalu kita katakan ya wali ya, Contoh yang pemain sekarang Meminta bantuan kepada manusia itu Dalam hal yang tobi'i, dalam hal yang biasa Dalam hal yang dia, yang dimampuinya Itu boleh Tolong ambilkan saya air Tolong bantu saya menyiram, kalau ada kebakaran Tolong deh, mari kita sama-sama bantu Matikan api, itu boleh Tapi kalau seorang itu jauh dari tempatnya dia Dia di tempat sana, lalu dia katakan Ya pulang, tolong saya, rumah saya kebakaran Sirik enggak? Sirik, karena meminta kepada yang baik Selain Allah Jadi beda tapi kalau dia piyainya atau tanya ada di tetangganya atau di samping rumahnya, Ustaz, Ustaz tolonglah, termu bantu kujerakan imam mendapkan api. Karena ini asbab tabiiyah dan dia hadir mendengar langsung, ini boleh. Ya. Tapi kalau dia jauh atau apalagi dia mati. Sekarang saja malaikat berada dekat di kiri kanan kita. Kalau kita kata, "Ya malaikat, tolong doakan saya kepada Allah." Syirik enggak? Hah? Syirik karena dia gaib. Beginilah ibadahnya orang-orang dahulu kan. Kan mereka juga bukan syirik itu bukan kepada orang sholaih saya, bukan pada nabi saya. Malaikat juga. Mereka ada yang menyembah malaikat. Karena dia gaib. Jadi meminta kepada yang gaib selain Allah adalah syirik. Karena dia doa. Maka berdoa kepada Allah itu adalah syirik. Nah. Jadi inilah bentuk kan bentuk syubuhat bagi orang kan. Karena dia... Satu sisi dibolehkan kalau dia hadir di hadapan kita, ya Pak Ustaz tolong doakan kepada Allah. Boleh sebagaimana diwasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, ya, ada orang datang, "Ya Rasulullah tolong doakan agar Allah menurunkan hujan." Rasulullah mendengar langsung. Bukan dia di rumahnya, dia bilang pamannya di rumahnya Rasulullah, kan, "Ya Rasulullah tolong doakan." Rasulullah jauh, tidak mendengar. Enggak pernah sahabat mukadim. Tapi dia datang menemui Rasulullah sallallahu Lalu meminta Kemudian juga tentang kisah orang buta yang bisa didoakan Rasul agar bisa kembali melihat. Kan juga datang ke Rasulullah. Bukan dia duduk di rumahnya kan? Bukan dia duduk di rumahnya Rasulullah tolong doa Allah. Allah agar Allah mengelihkan pandanganku, pelihatanku. Bukan. Enggak. Dia datang langsung ke Rasulullah. Semua sahabat-sahabat yang minta doa kepada Rasul tidak pernah berada di belakang Rasul. Semua yang berdoa di. Meminta di hadapan Rasulullah. Alaihi Wasallam Tidak pernah minta di belakang Rasulullah. SAW. Maka oleh sebab itu Ini adalah syirik berdoa kepada yang gaib Kepada Rasulullah Allah Jadi mereka itu ada hanya berada di Dapat mereka itu langsung datang Kepada Rasulullah S.A.W Nah demikian pula setelah Rasulullah S.A.W meninggal tidak lagi sama Mendoa dipada, di belakang Rasulullah waktu walaupun Saya hidup Ya, Nah Karena Rasulullah S.A.W tidak mengetahui Yang gaib, siapapun di dunia ini Ada yang tahu yang gaib, yang gaib Tidak bisa mendengar yang gaib Maka Allah Subhanahu wa taala ini menyebutkan ya, bahawa hal itu adalah merupakan kesyirikan meminta kepada yang baik kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya yaitu kala mereka berlebihan dalam isi orang saleh mereka iddaw wa su'a wa yaqsu'a ini nama-nama orang saleh mereka. Wa akhir dan rasul yang terakhir yang ditugaskan oleh itu, Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan tauhid itu adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi kasar suara ulil salihin. Dialah yang telah menghancurkan patung-patung ya, orang-orang soleh itu ataupun foto-foto orang soleh tersebut. Makanya Rasulullah SAW mengutus Ali radhiyallahu anhu dan sebuah hadis ya, Abu Tauba ketika Abu itu Tauba diutus oleh Ali radhiyallahu anhu, "Ala ab'atuka kama ba'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi Ali mengatakan kepada Abu Tauba, ya, ee uh, Maukah Engkau? Aku beri tugas untuk melaksanakan aku di tugas Rasulullah Sallam yaitu Allah Ta'jaud. Kuburan musyarakat Allah sawai tahu. Walasuratan Allah tamas Tidak Engkau melihat kuburan yang ditinggikan, yang dimuliakan, yang, di, yang ditinggikan begitu, yang dibangun macam-macam. Cuali Engkau datarkan, ratakan dengan tanah. Dan Engkau tidak mendapati sebuah foto atau patung kecuali Engkau hapus atau Engkau hancurkan. Nah ini makanya Rasulullah Sallam Ketika patung maka Yaitu sekitar 360 patung Beliau hancurkan di sekitar Ka'bah. Yang mana Allah mengutus Rasulullah kepada manusia Ya ta'abadun Mereka juga beribadah Nah ini juga ada hujah orang subhan mereka Sebetulnya ini pembahasan juga di akhir kitab Juga dibahas ini Bagaimana kami dikatakan syirik Kami juga kan sholat Kami puasa Kami berzakat Kok bisa dikatakan syirik Jadi syirik itu bukan berarti Menyembah selain Allah semata Syirik itu adalah beribadah kepada Allah Juga beribadah kepada Allah Ini juga syirik Menurut mereka itu kan yang syirik adalah orang yang Hanya menyembah berhala saja Ya, Tapi kalau dia menyembah Allah Itu tidak syirik, syirik. Yang syirik itu adalah menggabung Beribadah kepada Allah Dengan beribadah kepada Allah Contohnya apa? Salat kepada Allah, puasa untuk Allah, zakat untuk Allah, beraji untuk Allah Ya, salat semua untuk Allah Tapi berdoa kepada Allah, ini kan ibadah Berasa kepada Allah ini ibadah. Jadi membagian semakin berikan sebagian mereka, si ibadah berhal ini adalah yang sih syir, yang syirik. Bukan berarti salat sujud dihadap patung saja yang syirik itu. Karena banyak ibadah-ibadah lain yang harus mesti diserahkan kepada Allah. Nanti ada loga argumentasi mereka nanti akan dibahas juga. Mereka mengatakan salat dan ibadah, doa itu tidak ibadah menurut mereka. Jadi menurut mereka berdoa kepada Allah itu bukan syirik kata mereka. Di balik tanya oleh saya di sini nanti di sudah akhir kitab juga dijelaskan yaitu kalau kita berdoa kepada Allah ibadah enggak? Hah? Ibadah. Karena banyak ayat, hadis juga menyarankan. Ud'uuni astajib lakum. Allah perintahkan, berdoalah kepadaku aku akan jawab perkenankan kata Allah Subhanahu Makanya digunakan kata-kata doa untuk menjemputkan ibadah, wala ta'udum Allah Jangan engkau seru selain Allah, jangan engkau sembah selain Allah. Kenapa dikata kata doa? Karena doa merupakan inti sehari daripada ibadah. Makanya Rasulullah menyebutkan aduaual ibadah. Doa adalah ibadah. Dalam hadis pemelinsi, bahkan hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama dan sebagian ulama mendefinisikan sanatnya dan menghasankan lafadznya kerana bersama maknanya ini adua bukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Bahkan hadis yang sebenarnya aduaual ibadah. Doa adalah ibadah itu sanai saya udah mati saya. Arti ibadah. Suatu ibadah, suatu perbuatan bila diserahkan pada Allah adalah ibadah. Bila maka apa kalau diserahkan pada Allah artinya adalah syirik. Shi. Pemanya orang sekarang beribadah selama umurnya pemaya 51 tahun. Ya ini 51 tahun 11 bulan. 350 hari uh, apa namanya 11 bulan 29 hari kan satu harinya itu ya satu hari dia syirik cuman dari satu hari itu hanya syiriknya satu menit saja satu menit saja itu menghapuskan semua amalan itu lo bahaya syirik jadi syirik itu bukan berarti berdoa kesekian kali baru syirik enggak satu kali berdoa kepada Allah sudah dinilai syirik. Nah, ini harus kita pahami. Baik, kemudian ini ini subhanallah, bisa tidak nih? Di halaman 7 ini. Halaman berapa? 11 ya. Halaman 16. Ketahuilah ya, di sini juga Terakhir aidah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghancurkan foto-foto dan patung-patung orang soleh tersebut yang Allah utus kepada manusia yang mereka juga beribadah. Ini mereka juga berhaji, ya, mereka juga bersedekah, mereka juga menyebut nama Allah banyak, ya. Walakin ya'uluna tetapi mereka menjadikan sebagian makhluk sebagai perantara antara mereka dan Allah. Bahkan orang musyrikin pun dalam sebagian ibadat, sebagian doa mereka ikhlas kepada Allah. Allah sebutkan dalam firman-Nya ketika orang musyrikin berada di tengah lautan ya, dan ketika itu mereka menghadapi ancaman dari badai ya fa iza rakibu fil fulki kata Allah tak kala mereka menaiki bahtera atau kapal di lautan ya daaullaha mukhlisina laudin. mereka berdoa kepada Allah dengan benar-benar ikhlas falamma najjaahul ilal barri tapi kalau mereka selamat ke daratan Mereka kembali berbuat syirik Kesyirikan orang-orang Di masa jahiliyah itu Di masa saat-saat santai Di masa saat-saat senang Tapi kalau ada ancaman yang sangat membahayakan mereka Mereka tidak minta kecuali kepada Allah Karena mereka yakin Semua selain Allah tidak akan bisa menyelamatkan mereka jadi mereka juga minta kepada Allah Jadi yang syirik itu adalah ya Menggabung antara beribadah kepada Allah Dengan beribadah kepada selain Allah Baik Kemudian mereka juga mengingat Allah Tetapi mereka menjadikan Sebagian makhluk sebagai perantara antara mereka dan Allah Dan mereka mengatakan Kami ingin dari mereka itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Makanya sebutkan oleh dalam nya ketika mereka Alasan mereka menyembah atau mem berdoa kepada selain Allah itu ma nabuduhum kami tidaklah menyembari mereka berhala-berhala itu kata orang musyrikin illa liqarribuna ila Allah dzulfa kami tidak meminta dan berdoa kepada berhala-berhala itu kecuali agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah Apakah mereka meyakini yang menciptakan langit dan bumi? Tidak. Alasan mereka hanya agar mereka dan mereka orang berdosa, kami jauh dari Allah. Jadi orang-orang soleh inilah yang mendekatkan kami kepada Allah. Diukar ribuna ilallah zulfa agar mereka meningkatkan kami kepada Allah agar doa kami diterima oleh Allah swt. Ini alasan mereka. Itu hampir sama dengan alasan sekarang orang-orang buat syidu sekarang. Tak jauh memang itulah alasan mereka sebelum sekarang. Alasan mereka syafaat, alasan mereka adalah tawah, tawasul. Begitu. Tapi baru dibedakan kan di sini antara tawasul dengan doa, ya? Yang kebanyakan orang-orang yang meminta kepada Sunnah Allah itu Mereka menganggap itu tawasul pada ikannya Bukan tawasul itu adalah doa Tawasul itu bagaimana ustaz? Tawasul itu meminta kepada Allah dengan sebab Contohnya Allahumma bisyafa'ati nabi'ik Allahumma Mintanya kepada Allah Allahumma bijahi nabi umumnya. Ini juga sebagian tawasul dengan jahat Rasulullah Yang dibicarakan oleh ulamak Tapi ini khilaf, ya, para ulama. Allahumma berkat kedudukan nabimu ini tawasul. Ya kan? Tetapi kalau dikatakan ya nabi, ya wali, ini tawasul atau meminta doa? Doa, bukan tawasul namanya ini. Ya wali tolong doakan kepada Allah, ya nabi tolong mintakan kepada Allah. Ini bukan namanya tawasul, tapi ini adalah doa. Atau diwasa hidup nabi sallallahu alaihi wasallam ini tawasul dan doa orang yang saleh masih hidup. Ini orang soleh yang telah mati. Tidak bisa bertawasul dengan doanya lagi. Karena ini di, dianggap doa menyeru hal yang kawatir. Karena mereka sudah mati. Jangankan telah mati kita katakan. Yang masih hidup saya tidak boleh kita katakan demikian. Mereka beralasan. Karena mereka kan diberi syafaat. Lalu kita minta syafaat dari mereka lagi. Tidak perlu dari Allah. Kan sudah diberikan Allah. Sekarang salam. Tadi kita katakan, memang Allah beri syafaat. Yang diberi syafaat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukannya para nabi, para awliya juga beri syafaat. Para malaikat juga beri syafaat. Kalau begitu berarti kita boleh meminta malaikat. Yang malaikat juga tidak mati, hidup kan? Berarti boleh kita minta malaikat. Berarti minta, boleh minta kepada orang-orang mati syahid. Boleh meminta kepada anak-anak kecil yang meninggal. karena anak kecil akhirat itu beri syafaat kepada orang tuanya. Berarti habislah tidak ada lagi kesedikan semua berarti. Semua syirik berarti tahu semua, berarti boleh semua jadinya kesyirikan Nah, kias lain adalah Kalau seseorang Allah jadikan dia kaya raya Bolehkah kita Dari belakangnya kita katakan Atau setelah dia mati Ya pula tolong beri aku rezeki karena Allah pernah berikan dia kekayaan Bolehkah? Hah? Atau dia jauh orang kaya Orang terkenal kaya, lalu kita ada di kampung Kita ada di sini, ya pula berilah aku rezeki Boleh enggak? Kerana dia tidak berada di hadapan kita. Tapi kalau datang ke rumahnya, pulang kasih saya duit. Boleh. Kerana hadir dan mampu beri. Tapi kalau pun di hadapannya, ya pulang berilah aku rezeki. Boleh enggak kita minta? Enggak ya, rezeki minta dari Allah. Sebaliknya kalau orang diberi Allah, pokoknya kesehatan. Sehat, enggak pernah sakit. Bolehkah kita katakan, ya pulang beri sembuhkan penyakitku dan beri aku kesehatan? Boleh? Enggak boleh. Jadi, kita mintanya kepada Allah Itu kan sudah diberikan Allah kepada dia Apakah boleh kita minta sama dia? Kan eh, tidak boleh? Ada orang alim berilmu, tinggi sekali Lalu kita kan, Ya pulan, ya wali pulan Berilah aku ilmu Boleh enggak? Hah? Tidak boleh, itu teriak syirik Nah, apa bedanya ketika minta syafaat juga diberi syafaat. Ini juga diberi ilmu oleh Allah SWT Apakah boleh kita minta ilmu sama dia? Hah? Kan tidak boleh. Ya, tapi kalau belajar langsung boleh. Yang dimaksud itu pemanya uh, Syekh alim kabir pemanya di di sebuah kota, kita di kota lain. Lalu kita ya syekh berilaku ilmu. Boleh enggak? tidak boleh. Karena dia ini minta ada enggak? Ah, jelas enggak gambaran tauhid itu dengan syirik. Paham kira-kira ya. Karena supaya ini menjelaskan kepada antum kerana banyak orang berhujjah dengan itu. Ini kok orang soleh, sudah beri oleh-oleh syafaat, kita minta syafaat yang dia diberikan Allah kepadanya. Ya sama, ini kan orang alim yang Allah beri alimu. Berarti kita boleh minta ilmu lewat dia. Ya kan? Ini enggak boleh. Ya. Tapi tadi sudah kita bedakan. Ya Antara tawasul dengan doa, beda antara wasul dengan doa. Juga beda antara meminta dengan doa orang soleh yang masih hidup dengan meminta doa orang soleh yang telah mati. Ini harus dibedakan. Kalau Kita tidak panjang-panjang untuk -panjang menjelaskan ini Tapi untuk apa kita selesai Kalau antum tidak pahamnya kan Jadi oleh sebab itu Kemudian ya, Kami ingin dari mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Dan kami harapkan mereka syafaat mereka Di sisi Allah Itu semua alasan-alasan mereka Maka kita katakan juga alasan orang musyrikin ketika buat syirik kepada Allah juga sama tak dan syafaat tadi ayat takar sudah kita sebutkan manaqbudhum illa luykaribuna ilai zul pak mereka katakan kami tidak menyembah orang-orang tapi agal orang-orang ini orang, -orang, orang, -orang mereka, mereka mereka ini maksudnya yang sesesama mereka itu kecuali mereka meningkatkan kami kepada Allah agar doa mereka diterima oleh Allah SWT. Ya kemudian juga Allah sebutkan tentang syafaat alasan orang musyrikin juga sama seperti itu kami marah syafaat orang-orang sore juga. Wya mudun min dounillahi, maala yadurum walainfa'uhum. Wyaqulun ha ula shifaa'ulillah. Mereka menyembah selain Allah, ya, yang tidak dapat menjauhkan mudarat dari mereka dan juga tidak dapat memberikan manfaat kepada mereka. Atau tidak dapat memberikan mudarat kepada mereka juga tidak manfaat, ya, tidak dapat memberi mudarat kepada mereka juga tidak manfaat. Lalu mereka katakan, wyaqulun. Alasan mereka apa? Kaulai ha syafaatuna in mereka adalah pemberi pemberi syafaat kami di sisi Allah. Apa bedanya dengan perbuatan orang orang minta syafaat sekarang? Arti Allah menghukum mereka. Jadi kalau begitu bagaimana kita minta syafaat? Kita minta kepada Allah. Ya Allah beri aku syafaat NabiMu. Karena syafaat itu tidak akan bisa diberi kecuali dengan izin Allah swt. Dan Allah sudah katakan semua syafaat itu milik Allah. Alaihi syafaatu jamiah. Ketauli semua syafaat itu milik Allah swt. Dan para orang yang diberi syafaat adalah Allah Swt nah, bukan berarti mereka bebas memberikan syafaat itu kecuali setelah mendapat izin dari Allah Swt dan berdoa terhadap orang yang mahu menerima syafaat. Improk... Maka Allah sebutkan nah, dalam terimaannya, wakamim malakim fes samawati la tuhun syafaatun sya'an ilhamin bani ayat dan Allahulimayyashau erdo. Betapa banyaknya malaikat di kata Allah Swt mereka tidak bisa memberikan syafaat sedikit pun kecuali setelah mendapat izin Allah Swt dan deradai oleh Allah Subhanahu Wataala. Ilham banyak. Dan olehnya syahwa yang roda Allah izinkan bagi siapa nikah naki dan Allah redai siapa nikah naki. Ya. Itulah sedikit. Baik kita baca. Kemudian mereka mengharap Syafaat mereka? Seperti malaikat yang mereka minta, Isa, Maryam dan manusia-manusia selain mereka dari orang soleh. Bahkan sembah-sembahan orang musyrikin yang ada di masyarakat Kan semuanya gambar-gambar orang saleh seperti Lata. Lata itu sebenarnya sebuah riwayat Bukhari yang isyakan Mu'abbas menyebutkan yaitu itu, itu nama seseorang yakana iltus sa'id lil hujjat alul haj. Mereka adalah dia ini adalah seorang yang dermawan, setiap musim haji itu membuat makanan untuk orang haji. Maka setelah dia meninggal orang terkesan dengan perbuatan ba baiknya dibikinlah patungnya. Lalu setelah itu akhirnya juga diminta-minta dan disembah Ya, asalnya orang soleh Jadi mereka yang menyembah patung itu bukan berarti Karena patungnya dan tidak pernah meyakini bahwa patung itu yang menciptakan Yang mematikan, yang mengatur dunia ini pernah meyakini. Mereka. Tapi patung itu keyakinan mereka adalah Imam meyakini Pada patung itu menjelma arwah Nenek moyang mereka atau arwah Orang soleh tersebut lalu min minta Kan begitu keyakinan mereka Yaitu patung itu lambang Dari orang-orang soleh Yang mereka yakini kan begitu ya Bukan mereka yakin patung itu memberi rezeki Enggak Semuanya mereka katakan Allah yang mengabulkan Tapi minta lewat patung Itu yang syirik Kenapa tidak minta langsung pada Allah Kalau begitu bisa saja orang minta ke tonggak ini Saya minta tonggak kan Allah yang penting mengabulkan Boleh enggak? Sama dengan orang pakai aki Ya untuk apa? Saya tidak percaya pada aki ini Tapi Allah yang mengabulkan kok Tapi dia yakin aki ini adalah sebagai apa? Perantah, Perantah. Ya tidak ada bedanya Kan orang yang patung juga yang yakini Allah yang memenyebulkan Tapi mengapa minta lewat patung? Minta langsung pada Allah Dan inilah yang syirik ketika meminta kepada patung Yang memberikan Allah yang diharapkan Kalau Allah memberi, minta kepada Allah langsung Nah, inilah bentuk-bentuk syubuhat yang ada Maka dikatakan syubuhat Karena memang kan samar Samar Ya, samar Antara tawassul, antara istighosah, antara doa, antara syirik dengan tau, tauhid. Bapa Allah Muhammadan juga lahum din Abi Ibrahim. Maka Allah Swt mengutus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mempengaruhi agama Bapak mereka itu Ibrahim, dan Dia memberitahu mereka bahwa takar seperti ini adalah wali etikod mahdoh hakulai Taala. Bahwa takar dan menyakini hal ini hanya boleh diberikan kepada hak Allah Swt dan tidak boleh syirik dari hal itu diberikan kepada selain Allah la lil malaikah mukarrab baik malaikat yang dekat dengan Allah maupun nabi yang diutus oleh Allah apalagi selain dari keduanya ya malaikat saja enggak boleh nabi juga enggak boleh apalagi selain dari kedua-duanya maka Allah mengutus Muhammad eh, kemudian wa illafaiha ulai musyrikun kalau bukan demikian sesungguhnya orang-orang musyrik itu mereka mengetahui bahawa Allah lah yang menciptakan satu-satunya tiada syarikat ya. orang muslim yakin ya Allah yang menciptakan langit dan bumi meyakini nah, Allah yang menghidupkan mereka nanti akan datang ayat menyebutkan yang sebagian yang sudah kita sebutkan dalil-dalilnya ini kita baca saja mereka meyakini Allah menciptakan langit dan bumi mereka yakin Allah memberi mereka rezeki Allah menghidupkan dan mematikan Allah mengatur segala urusan di dunia ini dan bahwa semua yang ya, Langit dan apa yang ada di dalamnya terkandung dalamnya adalah mil Allah. Semua bumi yang terkandung dalamnya adalah mil Allah. Langit yang tujuh ataupun bumi yang tujuh lapis dan semua makhluk Yang ada di dalamnya adalah mil Allah. Kolom abidu dan semuanya di bawah aturan Allah dan kehendak Allah SWT. Baik Faidah arat tak dalil. Mana dalil? Bahawa orang, -orang musyrik meyakini bahwa apa? Mana dalil menunjukkan bahawa orang, -orang musyrik meyakini bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, bahwa Allah yang menghidupkan mereka dan matikan mereka? Mana dalilnya? Ya? Pertama adalah faidah dalil Allah ha SWT mungkin bahwa KKN kau ingin membuktikan mana dalilnya bahwa orang musyrik itu meyakini ya? Allah mencipta ke mereka menerima rezeki dan bahwa mereka yang diperangi oleh Rasulullah SAW itu adalah mereka meyakini hal itu, ya? maka bacalah firman Allah Swt pertama dalam surat Yunus ayat 31 Allah berfirman, Qul katakanlah Hey Muhammad Man yarzukukum ini katakan kepada orang musyrik itu tanyakan kepada orang musyrik itu siapa yang memberi kalian rezeki dari langit wal ardi dan dari bumi amman yalimukum samal absar siapa yang memiliki semua pendengar penglihatan waman yukhrijul hayya minal mayti wa yukhrijul mayta minal hayy. siapa yang mengeluarkan yang ma makhluk hidup dari makhluk dari yang mati ya ada yang mati dan mengeluarkannya dari makhluk hidup ya dan siapa yang mati dan menghidupkan itulah maksud ayat ini siapa yang mengatur segala urusan apa jawaban mereka mereka akan menjawab adalah Allah jadi orang musyrik meyakini tidak Allah sebagai Rabb yang menciptakan, meyakini tapi di mana kesyirikan mereka adalah ketika mereka meyakini Allah sebagai penyita, mereka justru beribadah dan menggabung ibadah kepada Allah dengan ibadah kepada serain Al, Allah di sini kekeluaran mereka jadi di sini kuat fakul apalah ketakun maka katakanlah kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah? Kenapa kalian tidak hanya menyembah Allah saja? Kalau kalian menyakini, Allah memberi rezeki dari langit dan bumi, Allah yang memiliki semua pendengar penglihatan, Allah menghidupkan makhluk dari yang mati yang menghidupkan yang, yang mati, dari yang, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, yang mengatur urusan, kenapa tidak Allah saja yang kalian sembah? Nah, dan juga firman Allah yang lainnya, ya. Kul limanil ardu wa manfihak. Katakan Muhammad Muhammad kepada orang musyrik itu. Milik siapakah. Seluruh makhluk yang. Milik siapakah bumi. Dan makhluk yang ada di dalamnya. Inqun tum ta'lamun. Jika kalian mengetahui. Saya kuluna Allah. Saya kuluna lillah. Mereka akan jawab. Milik Allah. Mereka yakin. Semua langit dan bumi ini. Milik Allah s.w.t. Apala tadakkarun. Kul apala tadakkarun. Lalu katakan. Kenapa kalian tidak mau ingat ini. Maksudnya kenapa kalian tidak. Mengisahkan ibadah kalian kepada Allah saja. Qul katakan lagi marabu samawati wal arq. Ini dalam surah Al-Mu'minun ya. Ayat uh, berapa itu? Ayat 84 sampai ayat 89 surah Al-Mu'minun. Qul marabu samawati wa rabbul arsy azim. Katakan Muhammad tanyakan kepada mereka orang musyrik itu siapakah rob langit yang tujuh? Rabbus samawati saba'. Ya rab yang memiliki, rab pencipta langit yang tujuh dan rab arsy azim memiliki arsy yang agung. Sayquluna ya mereka akan mengatakan adalah milik Allah. Kun afala Kenapa kalian tidak mau bertakwa? Qul katakanlah ya Muhammad, man biyadhi malakutush kulli syai'in wa huwa yujiru wa yujaru alaihi in kuntum Katakan, tanyakan. Di tangan siapakah kekuasaan milik seluruh makhluk ini? Ya. Ini mengatur semua kekuasaan apa nama? Siapakah yang miliki semua makhluk yang ada di jagat raya ini? dan dialah yang di, yang menyelamatkan dan dia tidak perlu dijaga ya in kuntum ta'lamun jika kalian tahu sayquluna lillah mereka akan katakan adalah Mili Allah qul fa anna tusharun. kenapa kalian masih membangkang dan banyak lagi ayat-ayat bahkan ayat lain Allah sebutkan dalam nya kul man khalaqas samawati wal ardh wa syakhara syamsu wal ini siapa yang menciptakan langit dan bumi mereka akan katakan Allah dan bahkan jika ditanyakan Man khalaqahum Kul Man khalaqahum Saya kulun Allah Jika ingat tanya kepada mereka siapa mereka Mereka akan mengatakan Allah Jadi mereka meyakini Allah Jadi maksud di sini Maka tadi kita katakan Tauhid yang dimaksud itu bukan Tauhid Rulwiya Ada Tauhid Uluhi kuliah. Kenapa? Karena orang musyrik meyakini Allah Sebagai pencipta, sebagai penglihatan, sebagai pengatur Yang menghidupkan, yang mematikan, berizki Itu diakini oleh Mereka tapi ini keyakinan ini tidak membuat mereka menjadi seorang muslim. Kenapa? Karena mereka tidak mengesakan Allah dalam segala bentuk ibadah mereka. Nah, sebagian orang justru memaknai tauhid itu dengan pemahaman seperti ini. Kalau sudah menyakini Allah yang menghidupkan, yang menciptakan, yang mematikan, memberi rezeki, itu sudah bertauhid. Meskipun dia menyembah selain Allah, meskipun meminta kepada selain Allah, meskipun bernazar kepada selain Allah, menurut mereka tidak syirik. Syirik kan dia meyakini Allah sebagai pencipta. Ini adalah tauhidnya siapa seperti ini? Tauhidnya kaum syirikin. Jadi tauhid itu maksudnya yang diseru oleh para nabi, yang dijelaskan oleh para nabi apa? Yaitu tauhid mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Jadi sudah paham kan kira melihat ya apa pengertian tauhid ya yang sebenarnya? Ya bagaimana orang-orang musyrik -orang dahulu? Mereka bukan berarti tidak meyakini Allah sebagai pencipta, meyakini. Tapi mereka justru Membagi-bagi ibadah mereka Di samping kepada Allah juga kepada selain Allah Paham kira-kira Ivan? Hah? Baik, kita lanjutkan Sampai halaman berapa Sama antem baru? Dua Hah? Sampai halaman sepuluh Yang benar Halaman sepuluh ya? Baik dan lain-lain demikian -lain dari ayat. Baik. Insyaallah mudah-mudahan bisa sampai halaman 16 ya. <gih> ini nanti menje kalau enggak selesai di marah malam dia ini saya nih. Besok enggak mau mengundang lagi dia. Ustaz Ali itu enggak namatkan kitab katanya. Baik. Fa idza tahaqqa ta annahum muqiruna bihadha. Sekarang kamu sudah tahu, sudah membuktikan bahawa orang-orang musyrik itu Meyakini apa Allah sebagai pencipta yang, yang memelihara, yang mengatur yang menghidupkan yang matikan yang meriwayat. Wa anamul taqol bawaan misku pun demikian. Hal itu tidak memasukkan mereka ke dalam tohid yang Allah atau yang Allah tidak ahum rasulullah. Yang rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kepadanya. Itu kepada tohid itu. Jadi walaupun mereka meyakini hal seperti itu belum membuat mereka masuk kepada tohid yang dibawa oleh rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup hanya meyakini Allah sebagai pencipta pemelihara. Tapi harus mengesahkan Allah sebagai satu-satu yang berhak diibadati. Makanya ketika mereka diajak oleh Rasulullah SAW untuk kulullah ilahillah ucapkan kalimah Allah, mereka paham artinya. Karena kalimah itu menurut mereka tidak ada lagi yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau seandainya la ilahillah tiada yang dicipta kecuali Allah, pastilah mereka mau mengatakannya. Kenapa? Karena mereka meyakini Allah sebagai pencipta. Keengganan orang musyrik menerima kalimat La ilaha illallah kerana mereka tahu artinya Kalau mengucapkan kalimat ini Ini tidak boleh ibadah sebenarnya Tidak boleh minta-minta lagi Ibadahkan berhala, meminta kepada berhala Tawasul dengan orang-orang yang telah meninggal Ini tidak boleh lagi Kan begitu pemaham mereka Arti mereka mengerti itu kalimat La ilaha illallah Kerana menuntut mereka meninggalkan Ibadah-ibadah yang biasa lakukan moyang mereka Maka mereka jawab Aja'alal -al alihata ilahan wahidah ini apakah Muhammad ini ingin menjadikan sembahan yang banyak ini menjadi satu saja. Jadi makanya arti la ilaha illallah bukan berarti tiada Tuhan selain Allah, artinya tiada yang berhak diibadati kecuali hanya Allah. Karena kalau tiada Tuhan selain Allah, orang musyrik itu tanya siapa yang ciptakan langit ini? Mereka katakan Allah. Maka keliru dalam memahami tauhid menyebabkan orang keliru dalam memahami Syirik. paham kira-kiraan itu? Karena dianggap Tauhid hanya Tauhid rububi Sehingga ketika orang syirik dalam Tauhid uluhi Dianggap tidak syirik. Itu fatalnya. Penting enggak belajar kira-kira. Nah, itu fatalnya. Salah dalam memahami konsep Tauhid. Ya, sehingga paham hal itu meremej. Salah dalam memahami konsep syirik. Baik. Maka meskipun mereka meyakini Allah sebagai pencipta. Dan keyakinan tadi tidak membuat mereka telah masuk Tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di sinilah engkau tahu bahawa tohid. Yang diingkari oleh mereka itulah tohid ibadah. Ibadah. Bukan tohid. Apa? Rububi. Rububi, ya. Baik. Yang mana tohid ibadah yang dinamakan oleh orang musyrik pada waktu kita sekarang? Ini zaman sama Zemrohag disebut oleh mereka iktiqat. Tohid ibadah itu mereka sebut sebagai iktiqat. Kama kanu yad'un Allah subhanahu alayla menaharan. mana orang-orang musyrikin Siang malam mereka menyeru kepada Allah... Semua di antara mereka minhum di mereka juga ada meminta kepada malaikat diajmi salahin dengan alasan karena mereka itu adalah makhluk yang tidak berdosa makhluk yang selalu taat kepada Allah itu alasan mereka Jadi di antara musykin itu ada yang beribadah kepada Allah Dan sampai itu mereka juga meminta kepada malaikat Malaikat kepada orang soleh. Alasan mereka minta kepada orang soleh sama dengan alasan orang minta kepada orang alasan mereka meminta kepada malaikat sama dengan alasan orang minta kepada orang soleh. Orang-orang yang meminta-minta kepada orang soleh kekuburan orang soleh, apa alasannya? Karena mereka orang soleh, soleh, tidak pernah berdosa. Padahal mana yang lebih suci yang tidak pernah berdosa adalah malaikat. Orang soleh bisa saja bersalah. Maka mereka minta malaikat. Tetapi itu malah dikatakan syirik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Alasan mereka minta kepada malaikat kenapa? Karena solisalahihim. Di ajli solahihim karena mereka itu orang malayak, makhluk yang tidak pernah melanggar perintah Allah. Ah wa yafalun ma yu'marun. Ah la ya'sunallahu ma'amara wa yafalun Mereka tidak pernah melanggar perintah Allah. Dan mereka melakukan semua yang diperintahkan Allah kepada mereka. mereka. Nah. Jadi dan alasan mereka menyeminta kepada malaikat itu apa? Kena kebaikan kesolehan mereka, kedekatan mereka dengan Allah. Lihat ya? ma'aulahu agar malaikat beri syafaat kepada mereka. Karena malaikat juga menyebutkan Allah menyebutkan Allah malaikat para malaikat juga beri syafaat. Oh yang urut jalan solehah atau sebagian mereka orang musyrikin dahulu itu juga meminta kepada orang soleh seperti lata wahai nabi yang misalnya isa seperti lata orang soleh mereka atau juga diantara mereka ada yang minta kepada nabi seperti isa. Nah, latar tadi sudah disebutkan itu orang soleh yang insha orang yang dermawan di masa jahiliyah. Dan sini engkau juga mengetahui bahawa Rasulullah sallam memerangi mereka di atas kediri-cirikan ini. Jadi ketika Rasulullah umur tu anqatil anas hatta syada ilallah. Aku diperintahkan untuk meraih manusia sampai mereka mau mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Muhammad rasulullah. Jadi meskipun mereka meyakini Allah sebagai pencipta, wada'ahum ila ikhlas ibadah di mana Rasul mengajak mereka untuk mengelaskan semua ibadah kepada Allah wahdahu la syarikalah yang tiada syarikat baginya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, fala tu'budu ma'allahi um Jangan kalian menyuruh bersama Allah siapapun atau apapun. Jangan kalian seru apapun bersama Allah. Jadi menggabung, Allah juga diminta, selain Allah juga diminta. Kalau ada orang katakan saya kan salat untuk Allah, berhaji untuk Allah, bersegah untuk Allah, puasa untuk Allah, berserah untuk Allah. Ha? Tapi saya doa saja. Doa saya kadang-kadang kan minta juga kepada Allah saya. Hanya sesekali saja pergi ke kuburan minta kepada orang saleh. Ini syirik enggak? Syirik. Itulah yang menggabung ibadah kepada selain Allah. Wa arakta bai sini engkau juga. di sini Allah subhanahuwataala. Firmanya: Falaatul maula ya hada jangan engkau meminta kepada siapapun bersama Allah. Demikian Allah sebutkan dengan firmannya. Lahu da'atul haq. Milik Allah lah semua dakwah yang benar. Do'a yang haq. Waladhi da'una min duni. Orang yang meminta kepada salam Allah. La yastajibuna la'um bishay. Tidak akan pernah mem mampu memperkenankan untuk mereka apapun kata Allah. Yang minta kepada salam Allah. sesungguhnya makhluk ini minta itu kata Allah. Tidak akan bisa memperkenankan apapun. Anehnya sering saya sebutkan. Kalau seandainya wali itu hidup hidup dia punya uang miliaran jangankan datang masyarakat satu kecamatan satu RT saja datang ke rumah wali yang punya duit banyak hidup di dunia sekarang ini pemanya gimana dia mau ngasih enggak berapa mau dikasih kalaupun mau ngasih mau enggak ngasih 100 ribu per orang ha wali itu kalaupun hidup kalaupun punya belum tentu mau ngasih banyak minta sama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang Apapun yang mau diminta dikasih Allah, kenapa minta kepada makhluk? Yang kalaupun punya belum tentu mau ngasih. Apalagi sudah mati diminta. Masih hidung saja begitu. Bagi kekuburan wali, ya wali sembuhkanlah penyakit saya. Walinya mati karena penyakit. Kalau bisa nyembuhkan penyakit dia lebih sembuh dulu enggak mati dia. Ya wali murahkanlah dagangan saya, lariskan dagangan saya, naikkanlah pangkat saya. Wali aja kena pecat waktu di dunia. Korupsi Ya kan? wali aja tidak pernah laris, hutang terus kalau dagang, bangkrut. Ada pula datangnya wali, tolonglah carikan saya jodoh, wali saja tidak pernah nikah, tidak meninggal. Aneh, kok minta kepada wali, yang masih hidup belum tentu bisa ngasih. Ini sudah mati, dia minta. Kalaupun bisa ngasih, mungkinkah orang banyak dikasihnya, dan anaknya tidak dikasih. Pasti jandanya lebih dahulu kaya, sebelum bapak-bapak minta sama dia. Kalau bisa diberbuat sesuatu setelah mati. Pasti anaknya jadi hartawan. Jadi, geladar. Sebelum bapak-bapak datang ke kuburannya. Kok mana minta pada orang yang sudah mati. Sudah hidup saja kere waktu hidupnya. Makanya kalau datang ke kuburan wali minta-minta begitu. Kalau si anaknya bisa jawab, Waduh kamu bikin pusing saya. Saya aja sekarang repot. Ini ditanya malaikat. malah minta-minta. Gitu kan. Saya ajak mati, bawa utang sekian ratus ribu kamu minta lagi. Ini aneh ya. Tujuan ziarah kubur itu bukan minta sama wali. Tapi mendoakan orang yang sudah meninggal. Nah, subhanallah. Betapa kita ini apabila jauh dari ajaran tauhid dan sunnah. Tujuan ziarah kubur itu apa kata Allah? Mengingat kematian. Ini dibalik. Malah mengingat dulu dunia. Kuntunahai tukum'an ziarah tul kubur kata Rasulullah. Dulu saya melarang kalian ziarah kubur kata Rasulullah. Kenapa dilarang? Karena waktu itu masih kalau ziarah kubur mereka sering apa berbuat kesyirikan. masih terbawa-bawa kebiasaan. Walaupun sudah masuk Islam bawanya. Makanya, fadluha, fainha, tuzakir, kumul akhir, fainha, tuzakir, kumul akhir. Sekarang boleh ziarah kubur kata Rasulullah untuk mengingat akhir. Ini ziarah kubur yang diingat akhirat atau dunia? Dunia ya Allah kebalik. membalik. Lalu ziarah kubur lagi apa tujuannya? Untuk mendoakan orang yang dalam kubur. Ini loh minta doa sama mereka. Kan dibalik namanya. Kita disuruh ziarah kubur itu membacakan doa untuk orang dalam kubur, bukan minta sama mereka. Justru mereka yang kita mintakan untuk mereka kepada Allah kita doakan mereka, bukan meminta dari mereka. Kan dibalik semua permasalahan agama jadinya. Ziarah kubur bukan untuk mikir cari uang banyak. Ini cara kubur berkah, mencari berkah, cari ngalak berkah agar banyak hart. Harta tujuan cara kubur kata Allah, kata Rasulullah apa? Untuk ingat akhir. Ikhir akhirat. Ini ingat akhirat atau ingat dunia? Ya, dunia. Cara kubur untuk mendoakan orang dalam kubur, bukan meminta doa dari orang yang sudah dalam kubur. Ini kan kita balik semua. Nah, taik kita lanjutkan. Ya. Di sinilah engkau tahu, engkau telah membuktikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka supaya mereka mengikhlaskan doa seluruhnya kepada Allah, mengikhlaskan nazar, sembelihan mereka, istighosa dan semua ibadah-ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa 'arafta dan engkau sudah tahu juga bahawa keyakinan mereka, pengakuan mereka Tentang pengakuan Allah sebagai Pencipta, pemelihara, pengatur Yang disebut dengan Tawad Rubiyah Tidak memasukkan mereka ke dalam Islam Bahawa juga yang kau mengetahui bahawa Tujuan mereka meminta kepada malaikat Kepara para nabi, kepada para wali Tujuan mereka meminta apa? Adalah menginginkan syafaat Dan takarruh kepada Allah dengan hal itu Ini Hual ladhi ahal ladhi ma'am amu Meskipun demikian tujuan mereka Rasulullah SAW alaihi darah mereka karena perbuatan itu adalah syirik. Kalau seandainya mereka itu tidak syirik, tentu Rasulullah tidak akan mau memerangi mereka. Bukti meminta syafaat takarr kepada orang-orang yang telah meninggal itu syirik. Mai mana Rasulullah SAW alaihi wasallam orang-orang memiliki keyakinan seperti itu sebenarnya al-jahili? Paham kira-kira ikan? Baik. Araftah, hina Di sini lah engkau sudah faham sekarang bagaimana ini maksud Tauhid yang dibawa oleh para ambiya. Jadi Tauhid ini bukanlah mengajak umatnya untuk mengakui Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Untuk mengakui Allah sebagai yang murid rezeki, yang mengatur, yang menghidupkan dan mematikan. Tetapi Tauhid yang mereka bawa adalah mengajak semua manusia untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Dan itulah tauhid inilah yang tidak mau diterima oleh orang musyrik. Musyrik. Kalau masalah mengatakan mereka keyakinan oleh kalian bahwa Allah yang menciptakan itu sudah mereka yakini. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang mengabulkan permintaan doa kalian itu mereka yakini. Allah memberi rizki. Allah yang apa namanya? Allah yang mengatur semua urusan kalian, menghidup mematikan, menyembuhkan penyakit itu mereka yakini. Tapi mereka alasan mereka meminta kepada orang soleh, kepada para nabi dan malaikat itu apa alasan mereka? bukan mengangkat mereka langsung mengabulkan tapi sebagai perantara dalam berdoa, takarrub, syafaat, mengharap syafaat mereka. itu alasan mereka. Maka kalau seperti itu, ya, jelas salah kita di sini apa pengertian syirik dan apa pengertian tau tauhid. jadi tauhid itu bukalah sekedar meyakini Allah sebagai pencipta, sebagai pengatur, sebagai pemelihara yang menghidupkan dan mematikan, memberi rezeki. Tetapi tauhid itu tidak sempurna, ya dikatakan bertauhid tanpa mengikhlaskan semua ibadah kepada Allah. Allah. Makanya Ibn Abbas menafsirkan firman Allah swt, wa mayyuk minu akthor bilai ilohum musrikuun. Tidaklah mereka beriman dengan Allah, ya wa mayyuk minu akthor tidaklah kebanyakan mereka beriman dengan Allah kecuali mereka tu buat bersyirik. Maka inna 'azza maka imanuhum kata Ibnu Abbas Subhanahu wa ta'ala Tabari dan juga mengutip al-Nekafi dalam tafsirnya iman mereka apa itu mereka katakan yang menciptakan kami Allah yang memberi rezeki kami Allah yang menghidupkan kami Allah yang mematikan kami Allah, Allah ya kan itu iman mereka syirik mereka di mana illahu musyrikun yaitu mereka mencampur iman mereka Allah Subhanahu dengan beribadah kepada selain Allah. Baik. Halaman berapa? Ah, sebelas. Taib inilah tauhid. Buat makna kalika itulah yang tauhid kita jelaskan tadi. Ya tauhid mengilaskan ibadah kepada Allah dan itulah makna ungkapanmu la ilaha illallah. Faainal ilah indahum waladiyuk sadulijadi hadil umur. Karena Tuhan menurut mereka adalah yang dituju dengan tujuan segala perkara ini. Saya akan kata malah ya. Walaupun uh, yang disembah itu malaikat atau nabi atau wali atau pohon atau kuburan atau jin, ya, dalam juriduan alilah walkhaliq. Jadi mereka tidak memaknai ilah itu adalah khaliq. Tapi ilah itu adalah sesuatu yang dituju untuk mem, me, apa, memperkenankan permintaan-permintaan mereka. Itu makna ilah. Makanya ketika dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, sebentar kita katakan tadi, kulailah Allah, pululailah Allah Tuflihu. Ungkapkanlah oleh kalian katakan -kata salam kalimat Allah. Mereka enggan mengungkapkan. Kenapa? Karena berarti itu meninggalkan ibadah kebersihan Allah. Bukan berarti hanya mengakui Allah sebagai pencipta. Ya, kalau seandainya mak nahail Allah mengaku Allah sebagai pencipta, sungguh mereka lah. Telah mengatakan kalimat itu karenanya mereka ketika ditanya oleh Allah, sebutkan oleh Allah dan permainnya. Wa laikin sal tamon halakahum lekulun Allah. Jika yang bertanya kepada mereka siapa yang cakap mereka adalah Allah, Allah tentulah. Arti mereka sudah mengucapkan kalimat Allah. Kalau seandainya kalimat Ilah artinya adalah ha? hal, Tapi Ilah artinya adalah ma'bud yang diibadati. Yang biasa mereka tuju seperti malaikat, nabi, wali dan sajar atau pepohonan, kuburan dan satu jin. Jadi yang mereka lam jaridu anan ilah wal khaliq. Jadi mereka tidak memaksud bahwa ilah itu adalah yang menciptakan, memberi dan mengatur. Sebenarnya mereka mutoi anadzikalilla. Semua itu adalah milik Allah yaitu penciptaan, memberi dan mengatur. Sebenarnya mereka mutoi hal itu adalah milik Allah semata-mata. Cuman telah kita sebutkan berlalu ya. Wainama ya'nununa ilah? Sebenarnya mereka paham makna ilah itu adalah siapa apa yang disebutkan oleh orang musyrikin pada zaman kita sekarang dengan perkataan sayyid fatahumun nabi sallallahu alaihi wasallam yu'un ila kalimat tauhid yad'uuhum kalimat tauhid maka Rasulullah SAW mengajak mereka kepada kalimat tauhid itu kalimat tauhid yang dimaksud apa yaitu la ilaha illallah ya rasulullah mengajak mereka untuk kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah wal murad min hadhil maksud dari kalimat ini adalah la mujarrada lafziha bukan sekadar mengucapkan dengan lisan kalau seandainya sekadar mengucapkan dengan lisan sungguh orang musyrik mengucapkan tapi menurut mereka Pabila kalimat ini diucapkan Itu kebudayaan, kebiasaan Mereka meminta-minta, berdoa kepada Salam Allah, baik kepada jin, kuburan, malaikat Pohon, batu, segala macam mereka biasa Mereka minta, tidak boleh lagi dilakukan Maka mereka tidak mau Maka dia akan jawab oleh mereka aja al-ali al hatta ilan wahidat Apa Muhammad ini ingin menjadikan Sembah-sembahan kita yang banyak ini Hanya menjadi satu saja Taib Jadi orang-orang kafir yang bodoh mengetahui maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kalimat ini. Di mana kita tahu bahawa mereka tahu tentang maksud kalimat itu? Di mana? Ketika mereka tidak mau mengucapkannya. Karena mereka tahu maksudnya. Kalau kalimat ini diminta diucapkan ini tidak boleh lagi minta-minta kepada selain Allah. Mereka paham. Nah, maksud saya di sini gimana? Yang aneh sekarang, orang justru mengucapkan kalimat Allah. Seribu kali dan setiap hari mungkin. Ya, bukan. Apalagi dalam tali-tali mereka ucapkan, tapi mereka tidak paham maksud dan maknanya. Ini yang musibah. Mereka ucapkan, la ilah Allah, tapi juga meminta kepada selain Allah. Mereka ucapkan, la ilah Allah, tapi juga bernadar kepada selain Allah. Mereka ucapkan, la ilah Allah, juga menyembeli kepada selain Allah. Nah, ini. Makanya di sini... Kelihatannya orang musyrikin itu lebih paham tentang tauhid tapi tidak mau mengamalkannya, enggak mau mengucapkannya kan gitu ya. Zaman kita ini mengucapkan kalimat tauhid tapi enggak paham maksudnya. Kan beda ya. Orang dulu tidak mau kerana tahu itu konsekuensinya. Sekarang ini diucapkan berkali-kali tapi tidak mengamalkan konsekuensinya maknanya, tuntutannya, pemahamannya. Nah. Di sini orang kafir yang bodoh mengetahui maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat ini, yaitu mengisahkan Allah, ya, dan bergantung hanya kepada Allah dan meninggalkan atau kufur segala yang disembah selain Allah, itu maksudnya. Bara atau membalas diri dan segala hal yang disembah selain Allah. Fa enulama qaulalahum ini takala Rasul mengatakan kepada mereka. Kulu la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilallah. Apa jawaban? Mereka jawab. Aja'alal aliyata ilan wahidat. Inna hadala syai'un ujab. Apakah Muhammad ini menjadikan semua sembahyang banyak ini menjadi satu? Sungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Kata mereka. Ini aneh ini. Ini orang musyrikin itu menganggap. Kalau orang mengajak ke toit, ah, aneh Ajaran aneh. Sama sekarang juga. antum kan dianggap aneh sekarang. Kalau bicara masalah toit. Ini orang-orang yang aneh. Orang-orang yang asing, serusnya. Dulu juga dianggap kalimat tadi anggap inna hadalah saya ujab Satu yang baru, satu yang aneh ini. Ya. Fahitah Arab tah? Jika engkau sudah tahu bahawa orang-orang jahiliyah mengetahui akan hal itu, yang sangat mengherankan adalah orang-orang yang mengaku memeluk Islam. Kemudian dia tidak mengetahui tentang tafsir kalimat ini. Yang sejatinya orang kafir sekurangnya mengetahui maknanya. Orang kafir jahiliyah tahu maknanya. Ya, ini yang keherannya kata Syedis ni keheranan kita sekarang ini, ya jika Engkau melihat bagaimana orang kafir sendiri tahu, orang kafir jahiliyah tahu tentang maksud kalimat itu. Yang sangat mengherankan adalah orang yang telah mengucap kalimat itu dan masuk ke dalam Islam dan dia tidak tahu tentang tafsir kalimat ini, ya iaitu yang sedangkan yang diketahui oleh orang kafir jahili. Jahiliyah. Bal, yakinu ana dalikah, watalafuz bi hurufnya minai iqtiqad qalbi lishain min maani. Bahkan ada yang menyangka cukup mengucapkan dengan lafadz hurufnya saja, tanpa meyakini dengan hati sesuatu pun yang dimaksud dari arti-artinya. Jadi mereka tidak menali makna itu pasi kalimat ini. Karena mungkin pertama mungkin karena mereka bukan orang Arab ya, kemudian juga kekurangan ilmu karena tidak belajar maksud dari kalimat itu. Kalau orang Arab karena mereka dorukan orang paham bahasa ya. Karena tahu ini kalimat ilah artinya begini. tapi zaman kita yang kata Syekh di sini adalah ketika kita lihat orang jahiliyah paham tentang makna tauhid tetapi dia tidak mau mengambilnya di sini kelemahannya mereka ya kan. Anaknya di zaman kita ini orang mengucapkan kalimat tauhid tapi tidak memahami makna dan maksudnya. Wal minhum yadun anna ma'naha la yakul wa itu yang pertama. Ada orang yang tidak paham tentang maknanya. Yang kedua, yang lebih baik dari mereka itu... ...mengira bahawa makna kalimat La Ilaha Allah adalah... ...tiada yang menciptakan, tiada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tiada mengatur segala urusan kecuali Allah. Pala khairah ini. Jadi mereka mengatikan kalimat La Ilaha Allah dengan kalimat apa? Ta'id rububiyah. Jadi mereka mengatikan kalimat La Ilaha Allah artinya... ...tiada menciptakan, tiada memberi rezeki, tiada yang melihara... ...tiada mengatur, menghidup, mengatikan kecuali Allah... Padahal ini, pemahaman ini diakini oleh diyakini oleh orang-orang musyrikin. Berarti bukan itu makna kalimat Allah, kalau seandainya itu makna Allah, berarti orang musyrikin sudah bertahu Tauhid. Tidak perlu lagi diajak oleh Rasulullah mengucapkan kalimat Tauhid. Nah, artinya mereka menerjemahkan Tauhid rububi uluhiyah dengan Tauhid rububi rubiyah. Jadi mereka mengatakan Tauhid itu hanya sekadar meyakini Allah sebagai pencipta Sebagai sebagai pemberi rezeki, sebagai pengatur yang hidup mematikan. ini keliru. Padahal sebenarnya artinya, ya maksud dari tau itu bukan itu maksudnya tiada merah diibadati kecuali Allah. Tau. Maka tiada kebaikan. Jadi pada seseorang yang mana orang kafir jahiliyah lebih tahu darinya makna la ilaha illallah. Di bagaimana kondisi kaum muslimin seperti ini? Yang mana orang kafir jahili mengetahui tentang maknanya mereka sendiri tidak tahu. Ina arad tamadakatulakamari wataqalbin. Jika engkau sudah mengetahui dengan sepenuhnya dengan hatimu hal itu, dan engkau sudah mengetahui apa maksudnya syirik dengan Allah yang Allah sebutkan tentang hukumannya tentang orang yang melakukan syirik innallaha la ya'firu asyrika bihi wa ya'fu maduna dzalika liman yasha sumun tidak mengampuni orang berbuat syirik kepadanya dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi orang yang kehendak sekarang sudah tahu kan maka saya menjelaskan sekarang sekarang kalau sudah tahu apa ini maksud tauhid apa ini maksud syirik nah ini maksud saya sekarang yang mana syirik lalu hukumannya konsekuensinya atau bahayanya adalah Orang yang mati dalam kebauran syirik Allah tidak akan mengampuninya. Tapi orang yang mati selain membuat, mati dalam keadaan membawa dosa selain syirik Allah akan mengampuninya. Yang maksud ayat ini adalah mati dalam keadaan syirik bukan berarti pernah berbuat syirik. Itu beda. Kalau orang pernah berbuat syirik kemudian dia bertobat, ya itu diampuni Allah. Tapi kalau dia mati tidak bertobat dari dosa syirik itu yang tidak akan diampuni Allah. Subhanallah. Tapi kalau dia bertobat dari dosa syirik sebelum mati itu diampuni Allah. Subhanallah. Jika ampunan ini adalah setelah mati orang yang belum bertobat dari syirik. Adapun sebelum mati dia bertobat dari syirik Allah ampuni. Kenapa ini kita jelaskan? Karena sebagian dai-dai e, memahami ayat ini kita dengar dia mengatakan pokoknya pernah buat syirik sudah enggak bisa diampuni Allahumma tala. Bukan. Yang maksud ayat ini adalah orang mati dalam keadaan syirik itu yang tidak diampuni. Tapi pernah buat syirik dan sebelum Walaupun setengah jam sebelum nyawanya sampai di kerongkongannya, dia bertobat dia diampuni Allah dari do, kesyiriknya. Ya, tapi kalau mati dalam keadaan buat syirik ini yang tidak dapat ampun. Paham kira-kira kawan? Adapun dosa orang bertobat sebelum mati, apapun dosanya itu diampuni. Diampuni, syirik atau apapun saja. Buktinya para sahabat, banyak di antara mereka sebelum datang ajaran sebelum didakwah oleh Rasulullah sallallahu atau sebelum mereka masuk Islam Karena berbuat sih, syirik. Bila ampunilah Rasulullah. Karena Rasulullah SAW ketika uh, Mu'az membayar Rasulullah SAW, lalu Mu'az mengundurkan tangannya, orang anas tarik. Tarik muas saya ingin beri syarat. Ni bahwa Allah mengampuni dosa yang terlalu lalu Rasul mengatakan Allah tak amat ta Apa kau tidak tahu anak Islam yasjumah kau belah anak taubat taqjumah kau belah. Apa kau tidak tahu bahwa Islam itu menghapus dosa sebelumnya? Apa kau tidak tahu bahawa Taubat itu menghapus semua dosa yang? Sebelumnya. Tait. Eh, Di sini engkau berarti sudah um, baru menjelaskan Engkau telah mengetahui berarti engkau telah mengetahui ya, agama Allah yang dibawa oleh para Rasul, ya, dari awal sampai akhir. Itu dari awal Rasul sampai akhir Rasul. Yang mana Allah tidak merima dari seorang pun agama selainnya. Itu maksudnya yang Islam inti dari Islam itu adalah tahu ini ajaran semua rasul Pokoknya semua usul Aqidah, beriman kepada Allah, iman kepada Malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada akhir Akhirat, iman kepada takdir, itu ajaran semua rasul Pokoknya usul-usul nah, aqidah Semua sepakat para ambiya itu Semua rasul menyuruh umatnya untuk mengikuti Semua rasul, mencari semua rasul Makanya ketika kaum Nuh atau kaum-kaum umat -kaum uh, Nabi-Nabi apabila Minkari seorang rasul, bisa katakan lah, lah, mursalin. Semua telah mendustakan kaum Nuh para rasul. Padahal mensucikan hanya nuh saja. Kok dikatakan semua rasul? Karena mensucikan seorang rasul sama dengan mensucikan semua rasul. Baik. Dan engkau sudah tahu ya bagaimana kondisi kebanyakan manusia ya dalam masalah ini yaitu banyak mengetahui tidak mengetahui hal kan hal ini ya. Ini Arab Tama asbahwal ibunasfihi minar jahli bihaza. Ya banyaknya orang tidak tahu tentang masalah ini. Itu tentang tohid dan syirik itu. Alulah. Nah, apa adakah faedatin ketika engkau telah mengenal apa itu tohid, apa itu syirik sekarang, gambaran secara mujmal gitu ya? Nah, di sini engkau mendapat dua faedah Apa dua faedah itu adalah engkau berbahagia atas nikmat Allah dan karunia Allah yang telah engkau dapatkan. Ketika Allah menjadikan kita orang yang mengenal Tauhid. Maka kita lihat di sini, Al-Farahu Bipatillilah Warahmati. Pantas engkau untuk bahagia dan karunia dan rahmat Allah SWT. Ya. Ketika Allah menjadikan engkau orang yang diberi Tauhid untuk mempelajari dan mengamalkan Tauhid. Maka beliau menukil firman Allah SWT, Allah SWT. Kol bifuadillillahi wa rahmati wa bi rahmatih, fa bidalika, faljibrhu wa khairum mimmah yajma'uun. Katakanlah Muhammad, dengan kerana Allah dan rahmatnya, dengan hal itu keluarlah kalian. Karena itu adalah lebih baik dari segala hal yang mereka kumpulkan dari harta benda yang mereka kumpulkan itu lebih baik dari segalanya. Ia, sesungguhnya tauhid adalah barang yang berharga dalam diri kita yang sangat tiada nilainya. Ya ada hal yang bisa membandingi nilai tauhid ikhwat ini kekayaan luar biasa keyakinan yang benar itu lebih berharga dari harta yang dikumpulkan kata Allah Subhanahu wa taala dari segala gedung yang mewah yang antum bangun harta yang antum kumpul tanah yang antum beli dan segala macamnya lebih berharga ini tauhid dari segala galanya makanya kita lihat bagaimana para sahabat ketika mengenal tauhid itu sekalipun nyawa mereka tantangannya mereka tetap mempertahankannya sebagaimana Nabi al-Bin Rabah di Azab. Ha? Oleh majikannya. Dengan siksa yang luar biasa. Dia tidak mau meninggalkan. Tidak mau meninggalkan Tidak tahu Karena bagi dia ini berharga dari segala-galanya. Makanya para sahabat ketika berhijrah. Tidak ada yang mikir rumah yang telah dibangun di Mekah. Harta. Benda yang dimiliki. Kemudian tanah yang mereka punyai. Tidak ada mereka bawa. Tinggalkan semua. Mereka berangkat ke Madinah Dengan kekayaan yang jauh lebih berharga di segala mereka tinggalkan. Tidak ada pikiran demikian. Mereka justru membawa ta'ahid mereka. Bahijrah ke Habasha. Bahijrah ke Medina. Mereka tidak melihat itu harta itu ada nilainya. Bila dibanding dengan apa? Iman dan ta'ahid yang mereka miliki. Maka oleh sebab itu pantaslah engkau berbahagia, ibu syukur kepada Allah Swt supaya dengan bersyukur itu Allah semakin menjaga kita istiqamah... agar meninggal di atas tauhid. Semua nafilan Allah Subhanahu Wa Taala, la inshaqartum, la azidannakum, walainkaftarum, in azabi, la Bagaimana mensyukurinya Ustaz? Bagaimana mensyukuri tauhid yang telah diberikan Allah ini? Semakin ditambah ilmunya, semakin diusahakan mengamalkannya dan diajarkan kepada anak keluarganya, kerabatnya dan kepada masyarakatnya. Maka oleh sebab itu, ya ini syukurlah nikmat yang besar ini dengan cara menambah ilmu tentang agama yang mulia ini. Kemudian hal yang lain kata Sheikh, yaitu menimbulkan rasa takut dalam dirimu terhadap apa? esensi yang luar biasa terhadap kasih-kasih-Nya. So, Fa inaka idza arabta jika engkau mengetahui bahawa manusia kufur dengan satu kalimat yang keluar dari lisannya. Ya. Dan dia mungkin mengatakannya dan dia jahil, bodoh. Ya. Fa la dan dia tidak diberi untung dengan kejahilannya. Wa qad wa yadhun annaha taqrubuhu ila atau dia mengucapkan kalimat kufur yang dia kira itu ada menekatkannya kepada Allah sebagaimana yang disangka oleh kaum musyrikin. Ketika meminta kepada orang-orang soleh mereka yang telah mati, itu adalah merupakan takarub ilau. Meminta syafaat. Syafa, Ini kalimat yang keluar dari sana. Kemudian ada di sini kata-kata falayu izdar bijah lihi. Tidak diberi uzu dengan jahalnya. Maksudnya di sini adalah apabila mereka telah uh, menemui sebab-sebab mendapatkan ilmu. Jangan dipahami juga. Bahawa Syekh di sini tidak memberi uzur dengan jahal Bukan begitu maksudnya Karena dalam buka kitab dan karangan beliau yang lain Menjelaskan maksud di sini Dan juga dijelaskan oleh para ulama yang menjelaskan uh, Poin ungkapan beliau ini Baik ulama yang menyerahkan kitab beliau ini Jadi maksud di sini adalah Orang-orang yang telah sampai kepadanya Asbabul ilm Jadi ada orang yang benar bodoh ya. Ada orang yang pura-pura bodoh Ada orang yang ingin menjadi bodoh Ya Artinya apa? Dia jauh tinggal, tidak ada mendengar penjelasan penjelasan ilmu. Ya, mau berusaha, ya, dia sudah berusaha, namun tidak mendapatkan orang yang menjelaskan ilmu ini kepada dia. Itu yuzar bijani. Tapi dia tahu ada dakwah, ada pelajaran, tapi dia nggak mau hadir. Itu beda, ya? Itu beda. Artinya dia yang tidak mau mencari ilmu. Tapi ilmu itu dicari, sebabnya dia mencari rezeki. Yang anehnya ketika dia lapar. Berusaha mencari iman. Ketika dia ini nggak ngerti tentang tauhid, nggak mau berusaha. Inilah anehnya manusia, ya kan? Ketika kekurangan materi, dia mati-matian berusaha, bahkan harus merantau bertahun-tahun. Benar nggak? Tapi adakah orang merantau bertahun-tahun demi ingin pelajar tauhid? Ini dipertanya. Sudah kita berusaha seperti itu? Sebenarnya kita mencari untuk kehidupan dunia kita, sudahkah kita mencari untuk kehidupan akhirat kita seperti itu? Jadi, walau zabi jahlihi, atau alasan kebodohan, kapan bodoh itu menjadi alasan? Ya, kalau memang belum sampai kepada dia kebenaran, ya, tidak sampai kepada sebab-sebab kebenaran itu, maka Allah sebutkan, "Kam kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kata Allah, kami tidak akan mengazab sampai kami sebuah kaum, ya. Kecuali kami telah amerikan rasul mengutus rasul karena Allah Subhanahu wa taala untuk berjahl sabitun ya tetapi ada bagian-bagian yang tidak diuzur dengan jahal ada yang diuzur dengan jahal tapi tafsirnya bukan di sini ikhwan dimaksudnya ini di bagian permasalahan syuruti takfir atau mawani takfir ya. di antara mawani takfir adalah al jahl jelas tidak punya ilmu dia kebodohan belum sampai kepada dia kebenaran diuzur dia Baik. Tapi masalah ini jangan diambil secara mujmal. Ucapan saya di sini bukan berarti saya tidak memberi uzur dengan jahal, tapi yang tidak diberi uzur dengan jahal apabila telah ada di hadapannya dia asbab nail hudawil elm sampai kepada sebab-sebab mendapatkan petunjuk dan ilmu itu, lalu dia ee, berpaling dari sebab-sebab itu, tidak mau mencari ilmu. Ya. Sebenarnya kita sebutkan tadi tidak memiliki upaya untuk berusaha mendapatkan ilmu itu. Ini yang orang termasuk tidak diberi uzur. Bagaimana dia di dunia? Kalau lapar kita katakan tadi kekurangan materi, bagaimana dia berusaha ya kan? Mati-matian demi untuk mendapatkan sesuap Masih. Tapi untuk menerangkan tentang akidah dan tauhidnya, di dia tidak apa namanya? melakukannya. Ini sudah waktu tanya jawab 5.30, ini sudah 5.45. Gimana? Sudah lewat pertiga ada waktu tanya jawab ini. Waktunya sudah habis waktu tanya jawab itu. Sekarang 5.45 kan? Milihlah tiga puluh. Berarti dah habis tanya jawabnya. Sampai berapa halaman berapa sama entuh? Ah? Tiga belas, tiga halaman lagi. Tawhid. Ini membuat engkau betaka takutnya engkau untuk jatuh, ya. Betapa harus hati-hati dalam mengucapkan kalimat yang diucapkan tanpa ilmu, ya, tanpa ilmu, lalu diucapkan. Rupa Rupanya kalimat itu membawa dia untuk kekal dalam neraka. Takar seperti orang meminta kepada Allah itu kan kalimah itu lah dari mulutnya, ya takar dengan alasan takar khusus. Terlebih khusus apabila Allah telah berilham kepada engkau yang Allah kisahkan tentang kau Musa bersamaan dengan baiknya mereka dan ilmu mereka ketika mereka andaum atauhu kau ketika mereka datang kepada Musa meminta kepada Musa ija al-lana ilhan kamalum alya, ya engkau merasa takut jangan langsung pedi saya sudah belajar tauhid, ya. Tapi harus memohon kepada Allah agar selalu dijaga Allah dalam Tauhid. Rasulullah s.a.w. dan Ibrahim s.a.w. Berdoa kepada Allah. Wajnubni wabaniya anak muda asnam. Wajnubni wabaniya anak muda asnam. Anak muda asnam. Kata Ibrahim berdoa. Ibrahim imamuhun nafak. Berdoa juga kepada Allah. Allah menjauhkannya dan keturunan daripada menyembah berhala. Rasulullah s.a.w. berdoa. Apa menjelaskan? Allahumma inni a'udhubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astawfiruka limala a'lam. Berdoa kepada Allah, lakukan sebab-sebab untuk selamat dari kesyirikan. Sampai mencari ilmu juga mohon kepada Allah agar dimatikan di atas syait, di sikom ada di atas tauhid. Kemudian lalu saya menyebutkan umpamaan di sini betapa sahabat Musa yang telah berilmu. justru mereka kadang-kadang tidak tahu sebuah ungkapan itu adalah merupakan kesyirikan. Ini masuk syekh Kadang-kadang orang alim pun kadang-kadang, ini masuk saya di sini, tidak tahu kadang-kadang, tidak sadar kadang-kadang, justru terjerumus kepada kesyirikan. Ini yang ingin disebutkan ini, kisah sahabat Nabi Musa, yang orang-orang ulama berarti, kesama Nabi Musa dia. Ya, maka kalau katakan di sini, Ya, subhanak, engkau ambil ilham, Allah min ilham kepada amu, tentang kisah Nabi Musa, bersama kaumnya. Ya, kaum Nabi Musa. Mu'asalahim wa ilmin. Baiknya mereka dan ilmu mereka. Kalau mereka datang kepadanya, ya, mereka datang kepada Musa, ij'al lana ilahan kama alaiah. Jadi mereka berkata kepada Musa, "Hai Musa, ya, tolong carikan kami Tuhan sebagaimana mereka juga punya Tuhan tuh? Tuhan." Itu sudah umat nabi coba bayang enggak? Ya, dekat dengan Nabi Musa. Maka hendaknya kita waspada, jangan mana saya akan mungkin sirik, saya sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah ya kan? Dan akan pernah lagi saya sirik. gitu ya. Jangan Ya, ini orang alim. Bahasa. Bisa orang alim bisa tergelincir, ya, karena hati ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu, ya, juga ketika engkau melihat hal itu, menjadi besarlah takut engkau, ya, terhadap hal ini dan menjadi tinggi pula keinginan engkau untuk menyelamatkan, untuk selamat daripada hal ini, untuk selamat dari perkara-perkara yang bisa jatuhkan kepada ke kesyirikan. Wa alam. Barangkali cukup di sini aja ya. Jadi ada sekali yang melanjutkan kan? Halaman berapa itu? Wa alam anallahu ta'ala min hikmatihi. Ya. 14 ya? Kemudian saya di sini ingin memberikan sebuah nasihat. Ketahuilah olehmu bahwa Setiap orang membawa Tauhid Orang yang menawarkan Tauhid Pasti Adamu musuh Semenjak Allah mengutus seorang Nabi Membawa Tauhid ke dunia ini Semenjak itu pula lah Ada kaum yang selalu menentang Tauhid Artinya apa pelajaran kepada kita sekarang ini Bahawa bukan berarti kita bertauhid ya, Tidak akan uji Allah SWT Bukan tidak ada akan namu. Makanya di sini ayat ini ketahuilah engkau bahwa tidak ada orang membawa kalimat tauhid kecuali mendapat tantangan-tantangan dan an ancaman. Artinya apa di sini? Bahwa perlu sabar di dalam istiqamah dalam menyuruh kepada tauhid ini, mengamalkan menegakkan tauhid ini. Itu maksudnya. Makanya saya di sini ingin memberikan kepada kita bahawa setiap kita yang mengajak kepada tauhid akan ada ancaman dan tantangan. Akan ada bermacam bentuk hambatan. Bukan kita sekarang ini, bukan di masa kita. Bukan awal kita yang mengalami tantangan menyeru kepada tauhid, tidak. Semenjak pertama Nabi Nuh, semenjak Nabi Nuh menyeru sampai kepada nama Yahweh sebetulnya, sampai pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat ancaman dan tantangan intimidasi dan seterusnya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang dibunuh, disiksa, diusir. Nah, berarti wajar. Ya. Makanya Allah sebutkan dalam firman-Nya ahasibannas ahasibannasu ah si ayutraku ayaqulu amanna apakah manusia itu mengira ya, akan dibiarkan cukup mengatakan kami telah beriman wahum lauftanu lalu mereka tidak diuji akan cukup jika mereka mengira demikian kata Allah cukup mengatakan kami telah beriman lalu mereka tidak diuji tidak laqad fataanna ladzina min qablihim sungguh kata Allah kami telah menguji orang-orang sebelum mereka Kuale amal lagi nasoda kuale amal kita agar terbukti siapa yang benar-benar beriman, siapa yang benar-benar jujur dalam imannya, dan siapa yang dos jangan dikira. Maka di sini Sheikh ingin berikan kepada kita pengalaman beliau dan juga ilmu yang belum memiliki. Bahawa setiap orang yang mengajak fatwa itu pasti memiliki ancaman dan tantangan dan fitnah-fitnah ya, yang datang dari orang-orang yang anti taatul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituju kahin, sahir, majnun terusnya dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di zaman kita ini kita juga merasakan hal itu dengan tuduhan yang berbagai-bagai, wahabi, ya terusnya, ya, disebuakan bermacam tuduhan-tuduhan. Bagi orang-orang mengajak kepada tahmid. Maka perlu di sini Syekh ingin menyebutkan bahawa tiada seorang pun mendatang membawa kalimat tahmid kecuali Allah. Wakazalik ajalna lakukan nabiin sebenarnya Allah subhanahuwataala dalam firman surah Al Imran Wakazalik ajalna lakukan nabiin aduan syaitin al insyual jin demikianlah kami jadikan setiap nabi itu ada musuh dari golongan manusia jin a syaitan syaitin al jin insyual jin syaiton dari golongan manusia syaiton dari golongan jin yohibatul ilahatul khurufai kauli guru yang masing-masing mereka berkerjasama saling memberisikan Ya, saling memberi informasi sesama mereka, yaitu tipuan-tipuan mereka. Ya, harus saya yakini Artinya kata saya untuk memantapkan keimanan kalian, kalian harus teguh dalam menghadapi tentangan dalam mempertahankan Tauhid. Semakin, ya, maknanya bukan nusul dan juga semakin tinggi iman seseorang, dia akan seberat pula, semakin berat pula ujian-ujian yang dihadapinya. Allah subhanahuwataala, لَوَقُمْ Bishari wal khair, wa lainatur jaun kata Allah. Kami uji kalian dengan kondisi yang baik dan kondisi yang buruk dan kepada kami kalian kekembalikan. Jadi kita akan diuji. Al-Ladhi khalaq al wal hayat liyablu ayyukum asanu amala. Allah menyuruhkan ya kehidupan dan kematian agar Allah mengetahui menguji siapa yang baik. Maka ini ini ingin disampaikan oleh saya di sini saya ingin mengatakan ketahuilah engkau bahawa Allah dari hikmah Allah Subhanahu wa dia tidak mengutus seorang nabi kan dengan tauhid ini kecuali Allah jadikan untuknya ada musuh-musuh. Si Allah sebutkan dalam firman-Nya wa qad ja'alna likulli nabin aduan syaitin dan insi al-jinn yuhi ba'du ila ba'di yuzhiru falqul hurura. Surat Al-An'am tadi surat Al-Bara nabi bilang ya. Surat Al-An'am ayat 112. Ya demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu ada musuh Ya dari syaitan, manusia dan syaitan jin, ada golongan jin. Sebagai mereka memberi wahyu kepada yang lainnya, informasi maksudnya, zulhurvalkalibururah. Perkataan-perkataan yang mereka ini dengan informasi-informasi itu mereka dapat menjatuhkan dakwah ini. Perkataan zulhurvalkal, perkataan-perkataan yang dihiasi dengan kebohongan, gururah dan mereka gurur dengan hal itu Yaitu sombong dan congkak. Ya merasa mereka lah orang yang terhormat dan serupanya. Wa qad yakunu ada tauhid ulumun katsira mungkin juga saya menyebutkan boleh jadi untuk orang-orang yang musuh tauhid itu memiliki ilmu yang banyak wa dan juga buku-buku wa -buku. dan juga hujah-hujah jadi kata saya di sini orang-orang yang menentang tauhid itu kadang-kadang mereka bisa memiliki ilmu yang banyak bisa dia punya ilmu tentang tafsir hadis tetapi tidak mengenai tentang tauhid fiqih dan seterusnya buku-buku yang banyak sekarang betapa banyaknya orang semakin tinggi ilmunya Juga semakin congkak kepada Al-Quran Dan pada hukum Allah Sekarang cuma untuk melihat Betapa banyak sekarang intelektual-intelektual yang mengatakan Wah Al-Quran tidak adil kepada wanita Ya kan? Karena sistem warisnya tidak adil dan seterusnya Berani mengerti Al-Quran semakin tinggi ilmunya ya? Bahawa musuh-musuh ta'id Boleh jadi dia punya ilmu banyak buku-buku dan hujah-hujah. huja Sebana Allah sebutkan dalam firmannya Fala maja'um rusuluhum bil bayinat tak kalah datang kepada mereka kata Allah Rasul-Rasul membawa hujah-hujah dari Allah. Bima mereka bangga dengan apa yang ada di sisi mereka dari ilmu. Mereka banggakan ilmu mereka. Mungkin dibanggakan ilmu sainsnya, ilmu kesehatannya ilmu ini dan ilmu itu ya. Saya nak lihat sekarang orang-orang kalau melihat sarjana-sarjana agama itu kan dibawa ya. Kalau sarjana sains, sarjana matematika, doktor. Antum lihat sekarang penghargaan orang manusia kepada dia luar biasa. Ya kan? sangat dihormati gitu ya. Janggap orang pakar resulnya. Nah, tapi kalau orang ahli tauhid tidak. Nah, kemudian jika engkau sudah mengetahui hal itu, maka engkau harus tahu bahawa jalan kepada Allah, Bahawa jalan menuju Allah pasti miliki musuh-musuh yang duduk yang menghalangi kita. Ya. Ahlul fasahati wa ilmu Jadi antara orang yang menghalangi orang dari jalan Allah itu ada yang ahli fasahah pintar retorikanya, pintar ngomongnya. Ya. cara berkomunikasinya, ya kan. Membuat orang terpukau. Ya. Ilm ya. bisa al-fasahah wal ilmu wa hujat Bentar berargumentasi membalikkan fakta-fakta argumentasi, ya. Fal wajib 'alaika an tata'allama min dini laima yasiru silahan tuqatil Sekarang kalau begitu, apa yang harus kau lakukan? Maka wajiblah engkau mempelajari ilmu dari agama Allah ini Yaitu yang membuatmu memiliki senjata untuk menghadapi mereka-mereka syaitan. Allah dzina. Kalau para syaitan-syaitan dari kelompok manusia dan jin itu yang mereka Imam mereka Imam syaitan itu telah mengatakan iblis, ya, ya, mukadimhim, yaitu dari pencetus eh, iblis yang mengatakan kepada Arab engkau, kalau yang dia sudah berjanji, iblis berkata, pabimah, akuaitani, karena engkau telah menyesatkan ku kata iblis. La aqudanna lahum sirata almustaqim aku akan menghalangi mereka itu mengikuti jalanmu yang lurus Ini iblis sudah bersumpah sumala'ati anhum kemudian dia berkata aku akan mendatangi mereka mim baini adhim dari arah depan wa min dari arah belakang wa an aymanim. dari arah da kanan wa an dari arah kiri wala tajid aktsaroh aku tidak akan mendapatkan banyak mereka itu orang-orang bersyukur iblis sudah berjanji dia akan melakukan gembosi dan melakukan tantangan perlawanan terhadap ahlut tauhid dari berbagai arah depan, belakang, kanan, kiri. Ya, sudah bersumpah dia itu. La aqudana la ushirata almustaqim. Kuak kebenaran benar menghalangi mereka untuk mengikuti jalan-Mu yang lurus. Kalau begitu, mereka sudah mempertlambdairkan peperangan, berarti harus apa? Saya katakan tadi engkau perlu menuntut ilmu. Agama Allah ini agar engkau memiliki apa senjata untuk melawan musuh-musuh Tauhid, musuh-musuh Allah. Perlu belajar. Walakin tidak akal tak Allah, tetapi apabila engkau menyerah diri kepada Allah, As-Su'ayyta ilahu jazillah, engkau memperhatikan hujah-hujah Allah, wabayinati dan keterangan Allah. Palat takhaf jangan engkau takut. Kalau engkau sudah mau patuh mempelajari agama Allah ini, ya ta'ala Allah, betul taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, mempelajari puja-puja Allah, keterangan-keterangan Allah, tak perlu takut walaf tahzan tak perlu cemas, ya ina kayda syaitan kana doaiva. Kenapa? Karena tipu daya syaitan itu sangat lemah, tak perlu gentar. Betapapun kekayaan yang dimilikinya, betapapun alat-alat informasi yang dimiliki oleh, oleh, oleh syirik kamu tidak perlu gentar. Yang penting engkau itu bersenjatakan dengan agama Allah. Pelajari hujah-hujah hal -hujah. tauhid, bagaimana menghadapi musuh-musuh yang menentang tauhid. Enggak perlu takut. Inna qa'ida syaitanika kana da'if. Karena tipu daya syaitan itu sangat lemah sekali. Enggak perlu takut engkau. Walaupun iblis sudah berjanji akan menghalangi, tapi tipu daya syaitan sangat lemah. Enggak perlu takut. Wal amin minal muhaidin Orang awam saja dari ahli tauhid Mampu mengalahkan seribu daripada ulama-ulama kaum musyrikin. Subhanallah. Di Satu orang awam saja di ahli tauhid Mampu mengalahkan seribu dari ulama-ulama musyrikin. Semua Allah sebutkan dalam Wa inna junnana lahumul ghalibun. Sungguhnya. Tentara-tentara kami kata Allah. Mereka lah orang-orang yang akan menang. Sungguh mereka lah orang yang menang. Nah Allah sudah berjanji akan membela kita. Ha? Ini wala nansur nansurlana waladina amanu fil hayat dunia. Allah katakan semua kami akan menolong apa namanya rasul-rasul kami dan da orang-orang beriman. Jadi yani, waktu hidupnya wayuqum wayuqum wayuqum dan ketika pada hari kiamat telah Allah akan membantu kita. Tapi kita harus melakukan sebab sebab mempersyaratkan dengan ilmu yang kuat. Kemudian Fajundullah Allah. Ku mulgalibun bilah hujatil walbayan. Para pasukan Allah, mereka lah orang-orang yang akan menang dengan hujah dan dengan hujah walisan, dengan dalil-dalil dan juga dengan penjelasan-penjelasan. Kama andahu mulgalibun misaif wasinan. Mereka juga akan unggul bila berhadapan dengan senjata dan pedang. Ya. Wa inna ma khawf alal muahid aladhi suktorik. Tetapi yang perlu dicemaskan adalah orang yang bertauhid yang menempuh jalan, tidak membawa senja, senjata menghadapi musuh, tidak membawa senjata ini tidak benar ya, itu yang perlu kita cemaskan wa katmanallahu alayna bi kitab bi kitabihi ladhi ja'alahu bayati biyana likuli syekh wahudang warahmatan wabushalun uminin sungguhnya Allah telah nikmat kepada kita dengan kitabnya yang mulia, yaitu Allah jadikan sebagai penjelas sebagai salah suatu petunjuk dan rahmat, dan kabar gembira bagi kaum muslimin falayati sahibu batin bihujatin tidak satu pun hujah yang dikemukakan oleh ahlul batil illa wafil Qur'an kecuali dalam Al-Quran ada yang menaklukkannya, ada yang menjawabnya, ada yang membantanya tidak satu hujah pun yang dikemukakan oleh ahlul batil kecuali Allah SWT telah menyiupkan jawapan-jawabannya dalam Al-Quran Al tinggal kita mempelajari Al-Quran itu ya? dan Al-Quran menjelaskan kebatilannya sehingga Allah sebutkan dalam firman-nya. Wa la masalin illa ja'na bil haqqi wa Allah sudah sebutkan, tidaklah mereka datang kepadamu wahai Muhammad dengan sebuah hujah, bimsalin, perumpamaan atau argumentasi, ya, kecuali Allah katakan kami datang kepada engkau hujah kebenaran dan lebih bagus penjelasannya, wa ahsana Jelas gamblang. Ya. Kemudian Allah qala ba'dhu fasirin ini ke orang sebagian ulama al-Tas mengatakan ayat ini umum dalam setiap hujjah ya'ti bil batil ayat ini umum setiap hujah yang mau dikatakan oleh ahli batil ila yaumil qiyamah akan ada jawaban terhadap hujah-hujah yang mereka kemukakan dalam al-Qur'an -Qur, al walaituna ka bimatsalin illajna ka bil haqqi wa tidaklah mereka orang-orang musyrikin itu datang kepada engkau Muhammad dengan sebuah argumentasi kecuali Allah menyuaiyukan kepada Rasulullah SAW ya argumentasi yang lebih jelas, yang lebih kuat dan benar. Baik. Sudah halaman berapa? Hmm? 16 selesai. Alhamdulillah. Pas jam 5 lewat 1 menit ya. Baik, demikian barangkali yang dapat kita jelaskan dalam pertemuan kita kali ini. Mohon maaf Ya, untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa diajukan ke ustaz yang berikutnya insyaallah ya. Karena sudah jam 5. Ya. Baik, demikian. Mohon maaf. Wabillahi taufiq daya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an anta astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.